Jose Graciano da Silva kutoka Brazil jana alichaguliwa kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la umoja mataifa. Anachukua nafasi ya Jacques Diop wa Senegal ambaye alishikilia wadhifa huo kwa miaka 18. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi, Aida Isa. Hadi kuchaguliwa kwake Jose Graziano da Silva wa Brazil alikuwa ameshikilia wadhifa wa mwakilishi eneo wa la Latin America na Caribbean katika shirika la FAO. Hiyo jana, aliweza kukabidhiwa wadhifa wa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo katika raundi ya pili ya kura baada ya kupata kura 92 kati ya za wanachama wa mataifa wa shirika wa shirika la FAO. Akizungumza kwa lugha ya kispanish baada ya uchaguzi huo Graziano alikubali kuchukua wadhifa huo. No soy un sino un director general elegido de todos los países. Anasema mimi sio tena mgombea kutoka Brazil lakini ni mkurugenzi mkuu aliochaguliwa na nchi zote. Graziano alimshinda mpinzani wake mkuu Miguel Angel Moratinos wa Spain na wengine wane ambao wote walikuwa wanapigania nafasi ya bwana Diouf Bwana Graciano anachukua wadhifa huo wa idara hiyo wakati ambapo kupanda kwa bei za vyakula kuna hatarisha maisha ya mamilioni ya watu ambao tayari wanakabiliwa na njaa na mlo. na kuzidisha hofu ya kutokea tena hasia zilizotokea mwaka 2007 na 2008 ambazo zilitokea katika sehemu nyingi za dunia zilizosababishwa na harama za juu za vyakula. Kathleen Merrigan naibu waziri wa kilimo wa Marekani alelezewa kuridhishwa na uteuzi wa Graziano well, we're very excited that Brazil has uh, won this election Anasema nimefurahi sana Brazil imeshinda uchaguzi huu walikuwa na mgombea mzuri mtu ambaye ana uzoefu mwingi kwenye shirika la FAO na tunayotumaini kushirikiana naye kikazi Graziano kuwa waziri wa salama wa chakula chini ya rais zamani wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva Alipokuwa na wadhifa huo, alizindua mradi wa kutokomeza njaa unaoitwa Zero Hanga, ambao ulisaidia kupunguza utapia mlo huko nchini Brazil. Kabla ya uteuzi wake, Graziano aliahidi kutekeleza mipango ya marekebisho ya shirika la FAO na akasema bara la Afrika linapaswa kubakia kuwa kipaumbele kwa idara hiyo hukufao ikiwa na jukumu kubwa kusimamia rasilimali za maji na maisha ya samaki na viumbe vingine vya baharini. Shirika la kutuma msaada la Oxfam lilitoa taarifa kufuatia uchaguzi huo wa jana wakifurahia ushindi wa bwana Graziano. Taarifa hiyo ilisema bwana Graziano ana uzoefu na jitihada wa kubadili mfumo wa chakula wa dunia na kuboresha kilimo katika siku za usoni.